Negyedik fejezet olyasféle féleképet nyújtott ezen az éjszakán, mint egy város, amelyik ellenséges csapat ostromára készül. Kisebb csoportokba tárgyaltak, vitatkoztak a fegyveres emberek, és Karmik, a kovács már egészen részeg volt, ami nála igen ritkán fordul elő, akkor is csak rendkívüli izgalom esetén. Oda néz! Valaki a dombról levezető útra mutatott. A hotfényben világosan látszott egy szürke gombolyag gördülése. Porfelhő közeledik. Lovas ember! Ördög ez nem lovas! Úgy jön, mint a tornádó! A szürke gömb sebes gördüléssel elértek kantivét, és ott fosztott szét az egyik csoport előtt. A nagyvárosokban látható csendbiztosi ruha tűnt elő, belepve porral. A sheriff fel akarok beszélni, mondta Jörvevény, miután leugrott a lóról. Csendbiztos! Ez csak varc lehet. Az vagyok. – Halló, megérkezett a Denveri kopó! – gyorsan szétvitték a hírt. – Itt van Words. kezdődik a nagy körvadászat. – Ki mondja meg hát végre, hogy hol van a serif? – tudakolta pent türelmetlenül. – Ott a drótkerítéses háza főtéren, abban lakik. – Utat! Minden ember gyülekezzen itt tíz percen belül? Elindult a lovát száron vezetve. Azért gyűjtötte az embereket egy helyre, hogy nyugodtan észrevétlenül keleket majd, ha értesítette a serifet. A sebesült ezredes és a társai déli irányba táboroznak, míg neki éjszakra kell menni cantivay hogy a Spand Watergrund gázlójához jusson. Talán, ha sejti, hogy milyen drámai gyorsasággal sodorják tovább a harcok és végzetes események, akkor nem indul olyan kedvűen a serif háza felé. Újabb és újabb kíváncsi lakosok jöttek szembe, mind a híres biztosssal akartak beszélni. Hol az ördögbe késet varc! Végezni kell a gazokkal, mert elpusztul a vidék. Panasz és dükkiáltások löpöttek a mexikói suhanc körül. Minden ember siessen a főtérre, ha a sheriffel tanácskoztam, indulunk, kiáltotta a szembejövőknek. Éljen, varc! Éljen! Tovább vezette lépésben a lovát. Mindenki a városka központjába gyűjt össze. A bandukoló fiú körül csend lett. És szomorúan vezette a lovát az északai utcán Burns Sheriff háza felé. Jó lett volna, ha igazán őt fogadták volna ilyen lelkesen, mint ezt a Warts-t, akivel összecseréli. A sok panasz és elkeseredés magával rántotta. Szívesen ment volna a rabló hordák ellen ezekkel a derék emberekkel. Akkor Lilian sem állhatna új reménytelen helyzetben. Itt lett volna a helye a tisztességes társadalomban, ez bizonyos. De már elkésebb. Még jó, ha hajnalra a gázlóhoz ér és kiszabadul a csapdából. Bönsz ház előtt megkötötte a lovat és bement. Senki sem volt az udvaron. A tornázról hangokat hallott. A serifnek vendége volt. Biztos magában, ebben, Starlings? Kérdezte burns akit rossz sorsa éppen idehozott a rendés igazságőrének. őrének. Mondom, Mr. burns hogy ezért bocsátott szabadon a húsos farkas, pedig bizonyára váltságdíjat akart kicsikarni, értem. Nagyon valószínűtlen história. Szó szerint ezt mondta a húsos farkas. Elmehet Stallings, csak azért bocsájtom szabadon, hogy kantivébe nyargajon és közönje burns seri fel a valóságot. Várc csendbiztos lelőtte egy mexikói fiú, aki Don Chavez perénnyának mondja magát. Felvette Várc egyenruháját, abba szökik, hogy átsúszon az üldözők gyűrűjé. Idáig hallgatózott Ben, aztán előre lépett. Börn csodálkozva látta, hogy a szembeálló ember fején koppan valami, és előre zuhan. Mielőtt érthette volna, hogy mi történt, ott állt előtte az ifjú csendbiztos pisztolyjal a kezében. Egy hangot se, forduljon meg, tegye hátra a kezét! Itt ostobaság lett volna bármit megkísérelni. Az biztos pillanatok alatt összekötözte a serifet és az ájult ember. Így. Remélem a ház népe alszik. Nem szívesen oltanék ki ember életet? Kimaga. Egy mexikói fiú, aki azért nem lett rabló, mert a húsos fazék orvult lelőtteve arc. Mi? Én vagyok az, akiről Mr. Stellings beszélt. Rabló akartam lenni, a kolorádó vidékéről jöttem üldöztek. Miért? kérdezte a serif kutatóan, mintha nem is ő feküdne itt megkötözve, hanem a másik lenne fogoly. Oda Mexikóba megöltem egy embert, aki tönkretette az apámat. Szemtől szembe verekedtünk. Aztán átjöttem az államokba. És rabló lett? Nem. Azt akartam, de meggondorodtam tőle. Épp azért, mert húsos farkas megölt a vársz. Elhiszi, serif? Nem. Gondoltam, pedig így van. A húsos farkas lőtte le verc orvult. A kalapjából rántotta elő a pisztolyát. Miért nekem mondja ezt? A bíró előtt bebizonyíthatja az igazat, ha igaz volt. Nincs bizonyítékom. Ha becsületes ember, akkor miért tűrte a gyilkosságot? Későn érkeztem. Sztelings magához tért. Halkan felkiáltott. Maradjon csendbe, mondta a serít. Nem tehetünk semmit. A másik lassan dühös gúnyal tisztába jött a helyzettel. Hát, <gül> idáig jutottunk, Burst. A rablók countyway közepén a serif házába leütik az embert. Ostobaság, a sötétben New York kellős közepén is fejbevághatják. vághatják. Stallings keserűen mondta. Nem mindig volt ez így, serif. Tudom, felelte nyugodtan Burst. Engem hibáztat. Mit csinálják? Ezen az emberen a csodálatos varc van, és a csend biztos halott. Amint látja, nálam különbserifekkel is elbánnak. Az ördögbe is még sincs így jól. Hát kérjenek új csodaserifet a kormányzótól. Felelte dühösen a sokszorosan megalázott közeg. De erőt vett magán, és a suhanchoz fordult. Mit akar itt most? Azt gondolja, hogy elhiszem, amit mond? Különösen miután összekötözött? Egykedvűen vállalt volt. Elhiszik vagy sem? Oly mindegy. Én hajnalban már messze leszek. Azt akartam, hogy hallja valaki az igazat. Bönsz összehúzott szemmel figyelte a fiút. Szóval, csak ezért jött? Nem, másért is. Rabló támadás történt. Sterling ismét gúnyosan nevetett. <gül> még jó, hogy van egy gyilkos, aki megfigyeli az ilyesmit. Pokolba az ostoba tréfáival, kiáltotta börst. Logan ezredest a lányát és a társaságukat megtámadták, mondta a mexikói suhanc. A serif halkan felkiáltott, de a csak gúnyosan nevetett. <Szorítan> Csodálkozik, barsz! Itt fényes nappal a város közepén is öltek már. Hallgasson! sziszegte a serif. Ki volt a támadó? Holdvilág világ tenni? Mi? Én közbeléptem ruhájában, és holdvilág Teddy elmenekült, de Logan ezredes és Mr. Davy megsebesültek. Micsoda? Azt akarja mondani, hogy maga elől? Ez nem fontos, legintetben. A sebesültekkel törődjék. Hol vannak? A Split River mentén három mélt földnyire. Várják, hogy segítőcsapatot küldjenek, és csánt, sukta hirtelen. Nem is látták, hogyan, vagy honnan került elő, és már ismét kezébe volt a revolvere. Lépések közeledtek. – Várc! – hallatszott kintről. – Hej, várc! – nyugodtan felelt. – Mi van? – Várunk rád! – A serif felbeszélek! – felelte, és bősznek egy hűvös karika tapadta halántékára. – Szóljon valamit gyorsan! – súgta Ben. A serif öblös hangon kiáltott. Jön már, bacc, váljatok türelemmel a mindenségit! Lépések közeledtek. Az éles karikatapadása erősbödött. Börnz nyugodtan leszólt. Most ne gyertek ide, tanácskozunk! Jó van, de siessenek. A lépések ismét távolodtak. Sterling's keserű, dühös gunnyal mondta. Haha, igazán nem sokra mennek kentében egy rabló, ha maga nem volna itt bőnsz ez ezzel az ostoba fecsegéssel! – horkant fel a serif és dühében egészen kipirult. – Torkig vagyok magával, Sztelincs! – Tönkre megyünk a rablók miatt! – Hallgassanak! – szólt nyugodtan Ben. A serif ismét a fiúhoz fordult. – Tehát azért jött, hogy figyelmeztessen engem Loganra! De közben hallottam, hogy Mr. Stallings leleplezett, így kénytelen leszek magam intézkedni, mint varc, hogy elhozzák az ezredeseket, mert maguk bizonyára elárulnának. A serif ismét kutató pillantással nézte a fiút. Szamaritánus rablónak akar mutatkozni? Nem sokat törődöm a véleményükkel, felelte vállatvonva, és Stellinghez fordult. Önnek mindegy, hogy rabló öli meg rablót, csak pusztuljanak a környékről. Azt hiszem, így van, nem? De mennyire? Arra hiába várok, hogy egy serif pusztítsa őket. A serif összeszorított foggal, lángvörös arccal hallgatott. Ben rövid gondolkodás után megkérdezte. A húsos farkas fogságában volt? Igen, mondta Stirlings. A hócikla felé vezető úton elfogtak. Megkerülik az éjjel t és nyugat felé mennek. Hallottam, amikor beszéltek erről. A széf bölgybe akarnak jutni. Köszönöm, kénytelen leszek betömni a szájukat és itt hagyni mindkettőjüket. Ha visszatér a csapat, logenékkel kiszabadulnak, és nekem is elég reggelig az idő, hogy utat nyerjek. Azt ugyan próbálhatja, minden ösvényt megszálltak az üldözők, és a hágókon már leesett a hó. Van még egy részeri, elhiheti. Hó. Nem vagyok áruló, de jó lesz a hónap, gondol erre. A környék lakosságát megkímélheti, hogy sok felesleges lovaglással fárasszák magukat. Közben elkészült. Ott hagyta a két embert megkötözve, miután előzőleg betöntte a szájukat. Most már bizonyos, hogy mint Worlds biztos eléri a Spandwater Watergrondot, mielőtt a bezárul a kör. És nem látja többi a tiszta szemű lányt, aki olyan szép, furcsa és szelit, Sietett, hogy gyorsan kint legyen a serif házából, és általában a nyugatnak erről a különös vérszakú vidékéről. Mit tudta ő, hogy kár sietni? Úgy is hiába készül erre vagy arra, ha egyszer az események más, szeszélyesebb és bolondosabb irány az életének. Ismét ott állt a főtérem. Már messziről látta, hogy rendkívüli izgalomban, türelmetlenül mozgolódva, zajogva várakozik a nagyszámú fegyveres kockból. Ott jön! kiáltotta most valaki a sötétből kibontakozó alakra. – Hello, Wards, gyorsabban! Úgy látszik, valami történt közben. Neki a lóval, és ott termett az ajungók között. – Mi van? – Csak, hogy látom! – lihegte egy ember, talpit porosan és vértől ázott zekendőt szorított a fejére. – Mr. Traveller, hol vannak a többiek? – Alig, hogy maga elment, worlds lecsapott ránk holdvilág teddy. – Olyan hirtelen történt! – vagy markolt a figuszív szívébe. Mi szlogan? A kérdő kiáltás úgy csattant fel, mint valami ostorcsapás. – Elrabolta! – megdermett a nyerekben. – Olyan mozdulatlan volt egy másodpercig, hogy élettelen bábnak tűnt. – De csak egy másodpercig. – Emberek! – kiáltotta nyomban. A Walter Grundon van egy titkos gázló, amit csak a rablók ismernek, és szabad az útjuk Mexikó felé! Ezzel elvágta a rablók útját, és becsopta ön maga előtt is az egyetlen ajtót, amelyen keresztül megmenekülhetett volna az akasztófától. A csapda légmentesen lezárult. Egy lány miatt.